«Ой, не крадіця, мо, шпійон чи ще якась холера!» позадкував до дверей сторож, але ж під вікном панночки чогось ошивався. «Під вікном панночки?» «Висю!» — скрикнула пані Вишнецька і схопилась за серце. «Висю, ти жива, з тобою все добре!» «Мар'яно, сюди! Ну, де ж ти, Мар'яно, ходиш? Ніколи тебе на місці немає, коли треба! Приведи до мене панну Вишаславу. Худко, худко!» «Чого пані так репетує?» Гідка Мар'яна зайшла до кімнати, стинула плечима і зразу вийшла. Вже за двери почалося її спокійнісіньке. Нічого з нею не сталося. Але якщо так голосно кричати, то злякати дівчинку можна. Вона ж у нас така аліганцька. Аліганцька інтелігентна. Така візігорна. Візігорна витончена, делікатна. Зараз приведу вам нашу ясочку. Вишенька зупинилася біля дверей, обвела сумовитим зеленим поглядом кімнату, нехотя зробила кніксен перед лікарем, і враз ожила, аж підскочила, це ти! Лев коїсь слово промовити не встиг, як вона обвела руками його шию, притулилася, і він знову відчув, як б'ється її серце. Злякану слукав те стокотіння, не знав, що казати, що робити, ніякого озирався навколо, та пік раків, аж в очах залоскотало. — Висю, що ти собі дозволяєш, Висю? Це непристойно, кидатися на шию хлопцеві, та ще й такому! Аж простогнала на останньому слові пані Ольга. — Вишеславу, доцю моя, що все це значить, як ти поводишся? Ти аж так знаєш цього хлопця? Голос пана Міхала спокійний і доброзичливий — але видно, що йому також вельми до вподоби несподіваний порив доньки, її обіймі із сином звичайного сільського рульніка. рольник хлібороб Це ж тітка Мар'яна, мабуть, хотіла сказати, що це її небіж, син покійної сестри Оляни, брат того самого Тимоша. Але вчасно згадала, що про Тимоша заборонено говорити. І не тільки про нього, а й взагалі про будь-кого з Черкасів. Це ж той самий хлопчик, який врятував панночку Вишеславу, тоді на мосту, левком його звуть. Тітка Мар'яна перехрестилася, пані Ольга впала у крісло і затулила руками обличчя. Пан Міхал застогнав і знову спробував підвестись. Мертва тиша, що зависла у покоях, здавалася ось-ось упаде згори, як величезна кам'яна брила і придушить усіх своєю ваготою. Але її падіння несподівано зупинив гість. А підійди на, ну, хлопче, до мене? Ну ну, досить обійматися, як закохані молодята. То ваш слорож каже, що це крадій. А чим же він міг красти, прошу панство, що в тебе з руками парубче? Таке скажете, пане Мандрико, парубок, та в нього ще молоко на губах не обсохло. Це менкіншень... меншенький син моєї сестри покійної, Оляни Ярич, а руки? Та він і вродився такий му, за гріхи чиїсь не відді якому коліні скоєні, — зітхнула тітка Мар'яна. — ще... Бо сам ще не встиг нагрішити. І не слухайте ви, Данила, не той це хлопець, щоб вкрасти чи шкоди якої наробити. Він же такий, що навіть мурахи не забидить. І не те, що чужого не візьме, своє останнє іншому віддасть. Такий уже, який сюдався, ні урвати, ні схитрувати. «Та ви теж самі хіба не бачите? У нього ж на лиці написано». Левко спалахнув і заховав руки за спину. «Ох, уже ця тітка Мар'яна! Ну, навіщо вона про молоко на губах? А цей чоловік про його руки, навіщо?» І все перед вишенькою. Ступив до дверей і хотів уже чкорнути. Але Мандрика досить спритно, як на його крамезну статуру, зіскочив з місця і перепинив Левка біля самих дверей. Взяв у свої великі, сильні долоні левкові, круглі, з короткими пальцями, міцно з'єднаними вузькими перетинками, схожі чи то на лапи невідомого звірка, чи на ласти водяної істоти, і почав їх розглядати. Легенько штрикнув своїм твердим, сильним пальцем у Левкову долоню. Чутлива, тонка ж прожора шкіра, шкіра на ній вмить стала яскраво рожевою. Взялася брижами, але долоня так і залишилась розпрямленою. Пальці не зігнулися. Не стиснулися в кулак. «Хочеш поїхати зі мною?» Перевів погляд з левкових рук на обличчя. «Я? Поїхати? Куди?» «Ну, спочатку мені треба навідатись до Любомля. Тоді до Мацейова, далі до Ковеля, звідти до Олики. Є там у мене один дуже серйозний пацієнт. А вже після всього, якщо хтось іще по дорозі не перехопить, до Холма». «Аж до Холма? Чого мені туди?» «За новими руками». Левко злякано навідсохнувся і знову заховав руки за спину. «Ну-ну, чого ти як заяць під кущем?» Засміявся мандрика, і його басовитий голос весело прокотив спокоями. «Ніхто тобі не збирається відрізувати одні руки і пришивати інші. Залишаться ці самі, словом так. Довгих і витончених пальців, як у піаніста, не обіцяю. Але зробити ті, що є функціональними, можна». «Думаю, все у нас вийде. Вирішуй. Їдемо завтра вранці». «Ой, пане докторе, фун, функції ональними, це як? Вони будуть згинатися і розгинатися, як усіх людей будуть? А скільки ж то обійдеться, він же, самі бачите».